Та що вже тепер, не рухаючись, розплющую очі, і сльози зворушення застріють мені в горлі. Через напівтемний коридор видно частину кухні, де на старому стільчику сидить старий чоловік у коричневому банному халаті і, здається, розгойдується в такт нехитрим своїм рухам. Чоловік сидить у профіль до моєї спальні. У нього виразний ніс і добре розвинутий борлак. Але час! Боже, що зробив безпощадний час із цим колишнім жеребцем, удатним красивим і відомою людиною. Як познущався над його, здавалося, неминучим здоров'ям, молодою колись, ніби у молочного поросятка, шкірою, білозубою посмішкою, рівною ходою. Час від часу він піднімає голову і дивиться у вікно, не зітхаючи, тільки... Розтерши правою рукою лівий бік грудей. Він продовжує своє нехитре заняття. Його лиса голова схилена над зеленою мискою, затиснутою між колінами. Про цю миску із тріснутим шматком мальованого дна я могла би розказати не менше, аніж про кожного з нас окремо. Щербата миска служить нам замість обручок, талісманів і оберегів, і за всі ці роки вона набачилася разом з нами не менше, аніж ми самі. Права чоловікова рука неспішно, але завчано звично збиває гоголь-моголь вінчиком із курячого пір'я. Яйця швидше збиваються міксером чи ще якоюсь сучасною машинерією, але чоловік прив'язаний до давнього віничка, не менше, ніж до зеленої миски. І я йому не перечу. Замість вранішньої кави, забороненої лікарями, чоловік готує для мене незмінний гоголь-моголь». Чоловік знає, що я ось-ось вийду зі спальні. Звично плесну його по неголеній щоці, а після нетривалого позіхання, вмивання, розчісування, ми, не змовляючись, мовчки, сядемо за свій усталений сніданок. Щоб не дратувати мене він не надто смакуюче, пітиме каву, вслухаючись у новини з транзистора, а я лише вдихатиму запах кави, час від часу нахиляючись близько до чоловічого плеча і з нехотя збите з цукром яйце. Але поки що із-під прикритих повік я спостерігаю за його Неспішною метушнею в сусідній кімнаті і думаю, невже якась сила змогла б відібрати в мене право, якщо не на цього чоловіка, то бодай на спостерігання незмінного багато років ритуалу, який у ці хвилини вже не видається ані завченим, ані прісним, та й сам чоловік тепер не здається нудним і зайвим. Мабуть, і в нього не виникає думка розв'язатися зі мною, такою прикрою, бурчливою, розбитою хронічним безсонням і знищеними нервами, єдиною правдивою втіхою для якої зостається хіба що більш-менш стерпне самопочуття, «Добра погода» і «Стоси» по кілька разів перечитаних книг. Уже багато років від того пам'ятного судового шоу, яке воднораз пустило стрімголов наше життя і поламало життя багатьом іншим людям, що свідомо чи просто зі співчуття сприяли двом безумцям, ми коротаємо однієї ночі у новому місті, куди перебралися спішно, як злодії, намагаючись утекти від жахливого, кривавого минулого. Ми обрубали кінці свого попереднього життя з такою ретельністю і невідворотністю, як це, мабуть, роблять найвидатніші злочинці-рецидивісти, розуміючи, що кара все одно женеться за ними навздогін, і що сліди треба замітати чимось надійнішим, аніж лисячим хвостом».